No a my jsme u našeho hrdiny Sudány, který umí dobře dávat a který má dobré bohatství. Umět dobře dávat je dobré bohatství. Dobré bohatství je umět dobře dávat. To se musíme naučit. A ten Sudána to znamená ty dva významy. Dobré dává, a má dobré bohatství. Teď my jsme v prebývání v bodičitě. To prebývání v bodičitě je podmínka pro správné činění. Jestliže správné činění, ovšem pro bodi Přebývání v Bodhičitě je přebývání kde? V transcendentální moudrosti? Transcendentální moudrost je matka všech bodisatů. Jestliže nemáme transcendentální moudrost, tak jsme se jako Bodhisatové vlastně nenarodili. No ale my se snažíme, většina z nás, my se snažíme, no ale. Pokud nemáme transcendentální moudrost, no tak halt jsme se nenarodili. Hm? Teď ty podle komentáru, ty první stádia, hm? první čtyři stádia, jestli si dobře pamatuju, je vlastně vstup do Luna Vznešených, což pro tu Luna Vznešených je transcendentální moudrost. Hm? A to jsou ty stádia, Tý, to po, počátečního rozhodnutí, stádium přípravný, příprava je k čemu, na praxi, probývání v bodučitě, no a pak narození, čtvrtý stádium, v bodičitě je vlastně narození ve stavu vznešeného. Hmm? Narození ve vztahu. První se mu vstoupíme do lůna no a jsme v lůně vznešeného stavu. To není tak snadné. No a když jsme v lůně vznešeného stavu, no tak se učíme v těch to páté prebývání až do osmého prebývání, my jsme skončili v sedmém prebývání, teď jdeme do toho osmého, tak to, že jsme vstoupili do lůna vznešenosti, vstoupili jsme do luna transcendentální moudrosti, no, my se učíme v něm prebývat. No a my jsme vstoupili do Luna, aby jsme z něho vyšli. My jsme nevstoupili do Luna, aby jsme tam zůstali. Hm? No a tak ty poslední stádia je vlastně výstup z Luna, ty transcendentální moudrosti, což nám umožní správné jednání. Hm? Správné jednání ve, ve smyslu osvojení se těch dokonalostí. Bodhisattva je ten, který se osvojuje dokonalosti. Jestliže v nich dosáhl plnost, no tak je buddha. Pokud není buddha, no tak si osvojuje dokonalosti. A osvojuje si dokonalosti, jestliže je bodhisattva na základě transcendentální moudrosti. No a ta transcendentální moudrost, jak jsme viděli, vznikne jak? Že se ocitne v té mlze, v tom mraku, no a nic nevidí a začíná vidět všechno. Tím stádium, tím stádiem musíme projít, aby jsme se dostali do toho luna transcendentální moudrosti, luna prázdnoty, luna neomezenosti. No a pak máme stav, Zrodu, hm? ve vznešeném stavu. No a když máme stav zrodu ve vznešeném stavu, tak se učíme v tom lůně prebývat. Hm? E, to je to stádium e, ty jo, u Pekša rovnoměrnosti stádium správného postavení vědomí. Když máme tu rovnoměrnost, máme správné postavení vědomí. No a teď jsme se dostali do stádia bez návratu. To je učení, kam jsme se dostali... To je to sedmé učení od toho upásaka, který pohodlně odpočívá ve stavu upekša. Je to tak? U toho jsme. A ten, protože pohodlně spočívá v tom stavu upekša, no proto on je bez starostí. No a protože je bez starosti, bydlí vlastně v, v, v krásném ozdobeném místě. Hm? No a to ozdobené místo a ten zlatý trůn, na kterém sedí, vidí jenom ten, který je sám bez starosti. Ten, který má starosti, ten to nevidí, má smůlu. Hm? Protože my jenom jak říká moudrý Sokrates, my jenom můžeme poznat to, co známe. To, co my neznáme, to nikdy nepoznám. To říkal i moudrý Sokrates. Hm? No a když někdo žije bez starostí, bez, stavu, bez navrácení, bez stavu pochopení transcendentální moudrosti, bez návratu... Hm? No, tak ten halt žije v těch ornamentech moudrosti, skutečné ornamenty patří moudrosti. Ten zlatý trůn patří moudrosti. A ta moudrost, ta, i když stárnem nás uchovává ve stavu jako manžušry, stavu nevinnosti, stavu věčného mladíka. Výborná věc moudrost. Ta nás uchovává ve stavu věčného mladíka. Naše tělo je staré tělo, rozpadá se, no ale my, tak jako manžusři, ten je věčně ve stavu 16-letého mladí, prince mladíka, protože se stal symbolem moudrosti. Moudrost je stále mladá, moudrost nikdy nezestá. Proto moudrý Sokrates nemá vůbec strach ze smrti, protože jde domů. Hm? Do věčné mladosti. No a tak ten ten upásaka ten ukáže vlastně tomu Sudánovi též, že my vidíme jenom to, co známe. A tím, že on ho pozná ve stavu toho bezstarostí, tak on se sám stane bezstarostí. A ten stav bez se pro něj je nenávratný, tak pro Sudánu je ten stav věčná dovolená. <laughs> no, protože je ve věčný dovolený, no tak je připravený, hm, aby vyšel z Luna a dělal něco dobrého pro svět. Na základě správného činění. Když se do toho Luna nedostal, no tak. Ne, On činí, činí, všichni činíme, no ale nebude to správné činění na základě ty transcendentální moudrosti. Kdo má transcendentální moudrost, pozná co? Tenhle svět je jenom sen. My jsme taky jenom sen. Takže my poznáváme svět přes svoje subjektivní vizi. No a sníme a každý je v tom sumu sudu hm? a představuje se, že ten sud je jeho svět, je, je celý svět. No ale ten sud zůstává sudem. Ten, kdo má transcendentální moudrost, ten se dostane ze sudu ven a povídá, podívej se, to je všechno, ty jsi jenom v sudu. <laughs> nebel to tak vážně. Z toho sudu se jednou dostaneš, nedělej si starosti. A znova získáš tu svoji přirozenost, tu svoji nevinnost. No a tu přirozenost a tu novinost právě dostane, protože už je na cestě z toho sudu, už, je, už se nemůže navrátit hm, do těch starostí, které my individualisti máme. Hm. No a tak ho ten upásák, kdy já jenom vím tohle, hm, ten stav nenávratnosti, stav bezstarosti, co já vím, o těch všech kamaráde, o těch všech nekonečných cnostech bodysatvů. Jdi dál na jich, tam se dozvíš víc. No a tak jde dál na jich a jde k tomu mudrcovi, který se jmenuje Pimu Tišá, to já nevím, co to je. <laughs> to má přeložit nějaký... Zvuky v sanskritu, ale který to nevím, to jsem nemohl identifikovat. No a ten na základě moudrosti velkého soucitu ho učí vysvobození, které se jmenuje aparáđita dvaja. to znamená prapor neporaženosti protože on už je nenávratný, no tak může pochopit prapor. Prapor je samozřejmě symbol. Hm? A symbolem my vnímáme svět. Symbol je mentální obraz. Hm? Tak nep prapor neporaženosti. Teno učí vysvobození, které se jmenuje prapor neporaženosti. Ten mudrec. A ten prapor nepovaženosti je prodlévání ve stavu nevinnosti, věčné nevinnosti. Věčná nevinnost je věčné mládí. A to patří moudrosti. To je symbol manžůšry právě. Když novici v tibetském kláštere se učejí,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 16 let starého, s mečem a s, s, s písem v ruce. No a ten je symbol nevinnosti. Moudrost přináší nevinnost. My jsme se narodili nevinní, ale svět nám poplet hlavu, <laughs> tak jsme plní starostí, plný strachu, plný odcizení. Je to tak? Hm? No a musíme se vrátit do toho stavu nevinnosti a v tom stavu nevinnosti my pak můžeme správně činit. Jestliže činíme se starostmi a ve stavu toho, že litujeme to, co děláme a není nám z toho dobré a fort myslíme na to, že jsme měli udělat takhle, ale udělali jsme takhle, a že eh, proč jsme udělali takhle, a ne jinak, a co by jsme měli udělat, a co by jsme neměli udělat. Hm? Stále starosti. No a tenhle ten učí Sudánu, jelikož už je nenávratný, tak ho učí, aby se vrátil do toho stavu nevinnosti. A jak ho učí? chytne ho za ruku hm? a když ho chytne za ruku, <těk> Sudána najednou vidí, jak se jeho tělo roztahuje do prostoru. To je jeho moudrost velkého soucitu. Hm? Takže v jednom okamžiku se jeho malinké tělo roztáhne do prostoru. Tím, že ho chytne, to je jako tomu se říká v jose šakty pátá, hm? že když se ho dotkne mudrec, tak mu předá vlastně tu sílu hm? a on začne vidět ty, ty vize. A tady vidí, že se ho dotkne, tak mu předá vlastně tu jeho energii, která mu roztáhne tělo a dostane se do samády čistého světla. Nevinnost je čisté světlo. No a potom mu povídá, kamaráde, ty chceš, že bude mě vidět, ty cnosti bodysa já jenom znám tohle tu jednu techniku, co já ti budu povídat. Jdi na jich a tam třeba se ně, dozvíš dál něco dobrýho. No, tak ho pošle dál na jich a pošle ho, ten je velice zajímavý, ten se jmenuje Výborný teplo. <laughs> Velice zajímavé. A ten je Brahmana. To je eh, brahmanický hm? jogín, asketa, který ho najde, jak sedí mezi pěti ohni hm? a praktikuje tu nejtvrdší askezi. Hm? No a Sudána, jelikož je vycvičený v puristické filozofii, hm? to je extrémní asketismus, Buda s tím nesouhlasí, tak má velké pochyby, hm? co není to Mára, tohle nemůže, jak to může být Borisato, takový vychrtlej asket, který sedí mezi ohněm, hm? mezi oh. A na nebi se objeví ty různé bytosti a povídají mu: Ne, ne, ne, nedělej si starosti, poslouchej toho Brahmána, to je tvůj skutečný učitel. Hm? No a tak po dlouhém váhání, když se tam objeví ty různé ty Asuras a Indras, a povídaj mu skoč do toho ohně a něco se dozvíš. Nedělej si starostní ten brahman, ten asketik, ten ti ukáže správnou cestu. Ten je skutečný bodhisattva. Nedbej na ty vnější podoby, nedbej na všechny ty věci, jdi přímo k věci. Skoč do toho ohně a uvidíš. No a ten e, Sudána skočí do toho ohně a získá očistu, protože už je nevinný, tak může získat tu očistu. Hm? A ta očista, máme tady světlo nějaké, já už za ty poznámky nic nevidím. Dobrý, dobrý. No, jít, mluvíčku, e, protože už má ten stav nevinnosti, tak... Tím, že skočí do ohně, se očistí a získá samády eh, dobrého pobývání. A to samády dobrého pobývání mu umožní vystoupit z luna. Hm? a je připraven na to, hm? to osmý stádium se jmenuje eh, Stádium ty, toho většině bladého stavu, většině nevinného stavu. No a teď to, ten vstup do ohně z něho udělá duchovního prince. Stává se duchovní princ. Je pasován na prince. Protože prošel tou očistou. No a tak se dostává do devátého stavu. No a už může být vlastně pasován na bodysatvu. Tím, že jeho konání je v rámci, transcendentální moudrost. Už vidí tento svět jako sen. Tak. Potom, co získal tuto očistu, no tak Zase mu povídá ten askéta. co já ti budu povídat o všech cnostech bodhisatů, dídal na jich. A třeba se něco dozvíš nového, nějakou novou techniku. Ty cnosti bodysatů, ty jsou nevyčerpatelné, co já o nich vím. Já znám jenom tuthle tu techniku očistného ohně, ve kterém já sedím samá No, a teď, pože prošel tím očistným ohněm, tak vlastně získává též tu vnitřní podobu Bodysatvy. Vidí, proto může vystoupit z toho luna a začít činit. A na to, aby začal činit, potřebuje iniciaci. A tomu dává právě ten, ta princezna, ten ho nějaký princezně, která se jmenuje i Čarya, to znamená jednání ve smyslu láskyplné jednání. Krásná princezna, která se jmenuje láskyplné jednání. Takovou princeznu nebylo by špatný potkat. Tak ta princezna láskyplné jednání, ta ho iniciuje do toho desátého, posledního stádia přebývání v bodičitě. A tím, že mu ukáže všechny věci v paláci, ve kterém bydlí, a ten palác není nic jiného, než vlastně palác té transcendentální moudrosti, která otvírá veškeré ozdoby moudrosti. Hm? Ty paláce jsou ozdoby moudrosti. A te, tento spis je speciální na popis těchto paláců hm? z rubínu a ze safíru a z diamantu a ze zlata a se sedmi, to je v Indii populární, sedm drahých substancí. Hm? Tych sedm drahých substancí odpovídá sedmi duchovním hodnotám, které vedou k duchovnímu zrání. Hm? Čili ty všechny, ty drahé substance, patří vlastně moudrosti. Starý indové, když čteme starou indickou literaturu, byli posedlí... Hm? popisem těch ornamentů moudrosti, ve kterých přebývají ty realizované bytosti. No a ta mu dá tu iniciaci, takže se stane, může sám sebe vidět jako bodhisattva, tím, že vlastně dozrál, vystoupil z luna, který nás dělá vznešený, luno transcendentální moudrosti, no a může se, j, j, může se věnovat správnému činění. A ukáže mu všechny ty drahokamy ve svém paláci a všechny ty krásy ve svém paláci a naučí ho 118 druhů dáraných, které vedou k, vlastně, k hlubokém prožitkům samády. Na těch 118 objektů, které jsou vlastně objekty těch různých cností, které Bodhisattva v praxi získává. No a tím pádem vlastně ta praxe těch dokonalostí páramí vede k čemu? K stavu vševědoucnosti. A Raha tež dosahuje stav vševědoucnosti, ale Bodhisattva podle učení těch učitelů Mahajány dosahuje stav Vševědomoucnosti ve všech aspektech. A ty všechny aspekty jsou předány tady těm 118 dáraným. Hm? Dáraný to jsou ty svatý pořekadla, hm? ty mantry, hm? které vlastně nalaďují na stav vševědoucnosti na základě transcendentální moudrosti. No a tak se dostáváme do sféry správného činění. No a sféra správného činění není nic jiného, než osvojování si deseti dokonalostí, které když dozrajou, staneme se buddhy. Budhy vševědoucími ve všech aspektech. A to je těch deset párami, to je vlastně deset druhů správného činění. Čaria. Deset přebývání ve správném činění. Když těchto deset přebývání ve správném činění dozraje, pak my můžeme předat všechny zásluhy a předat sebe, a tím pádem můžeme vstoupit do bodhisattva bůmy do půdy bodhisattva. Ta půda bodhisattva začíná věčnou radostí. Jak už jsme říkali, Zavazování tkaniček, věčná radost. Česání, věčná radost. Čurání, věčná radost. <laughs> Kakání, věčná radost. Do toho stavu se dostat, to není tak lehký. A tím musíme projít těmi dvěmi stádiemi, aby jsme, si, aby jsme tento stav vlastně pochopili. Hm? Protože tento stav je těžko pochopitelný. Hm? No a tak první dokonalost je dávání. Jestliže se naučíme dávání, ty ostatní dokonalosti budou snaší. Jestliže se naučíme dávání, ty ostatní dokonalosti nebudou snadné. Proč? Podle buddhismu my jsme ve stavu nepohody díky chtíči. Chtivosti. Protože máme chtivost, žízeň, tak my se lepíme na objekty. Když se lepíme na objekty, nejsme v pohodě. Je to tak? A kdo se lepí na objekty? To je to vědomí v nás, těch minulých zvyků, které nás formují. A ty minulé zvyky jsou ve smyslu, že chceme něco chytit pro sebe. Něco získat pro sebe. Je to tak? No a proto to dávání a radost dávání je tak důležitá. Je vlastně začátek a i konec cesty Bodhisattva. Budha i podle tervádově učení poslední dátaka se naučil všechno dát. No a to je jeho poslední život. Dal všechno. Svůj, svůj palác svoji ženu, svý děti, ale dostal všechno zpátky. <laughs> Proč? protože o bohové pokoušeli, hm? aby zjistili, jestli to opravdu dobře jestli to opravdu skutečně myslí. Hm? Když my jsme líní, tak na bohové nebudou pokoušet. Ale jak milé, hm? získáme vnitřní sílu, no tak nás bohové budou pokoušet. To máte v indické literatury všude, v žátakách. Kdo se snaží, ten bude pokoušet. Kdo se nesnaží, toho, <laughs> toho nikdo pokoušet nebude, kdo má máhat hálcvůlu. To, že... Žádný Dákyny, žádný neuvidí, žádný Borisatvědo uvidí, no a tak zůstane v tom svém sudu a to bude jeho celý svět. No a tak jsme se dostali do té Abišéka, do té iniciace, která je vlastně též východ z lůna. Bodisatvo a lůnou to je ta transcendentální moudrost, která na základě prázdnoty rozšíří obzor do nekonečná ve smyslu prázdnoty. A ten obzor bude vyjasněn. Vyjasněn, čím to nevinností, to máme to samády nevinnosti je samády světla, moudrosti. No a můžeme jít na činění. Ještě na to máme čas. Tak první činění je, že si na základě transcendentální moudrosti osvojí praxi dávání. První si tu praxi osvojí, pak se naučí předávat zásluhy pro všechny bytosti, no a pak si tu praxi zdokonalí, se stane perfektní v té praxi ve prvním stádiu Půdy bodysatu, což je neprerušená radost ze všeho. Protože je schopen všechno dát, no tak má neprerušenou radost. Proč? Protože nevidí sebe nikde. Ačkoliv dělá dobré činy, nevidí žádný já, který ty dobré činy dělají. Tak je v pohodě. My děláme dobré činy a myslíme si, že jsme frajery. No a tak máme problémy. No a tak... se dostáváme ten samozřejmě ten ho posílá dál ten, kdo mu dává tu iniciaci co já vím, přestože ho učí těch 118 dárany co já vím o všech těch cnostech kamaráde bodysatou nekonečných, který vedou k k vševědoucnosti ve všech aspektech, jdi na jich a dozvíš se víc. Hm? No a posílá ho zase ten další, to není princezna, Přitím tu iniciaci dostal od princezny, od kumárí, hm? no a ta princezna ho posílá znova k bykšu, k mnichovi, Mnichovy, který se jmenuje Sudaršana Bikšu. Sudaršana znamená pěkná podívaná. Hmm? <těklarý> tak ten. A ten Sudaršana vysvětlí mu, Jednání Borisatvy tak, aby se adoptoval na situaci všech bytostí. Podle, aby jednal podle vnímání všech bytostí. No a to jednání podle vnímání všech bytostí, to se nazývá vysvobození lampou moudrosti. Vysvobození lampou moudrosti je e, přizpůsobení se na, ve svém jednání na stav vědomí všech bytostí a podle toho jednání. Protože teď má dostal iniciaci, vystoupil z lůna transcendentální moudrosti. No tak čiň. No a on se učí správně činit. No a učí se správně činit tak, že se učí jednat podle stavu vědomí bytosti. No a. Eh, to jednání podle stavu, ačkoliv ještě není skutečný bodhisattva, tak ho nalaďuje na ten stav radosti, který bodhisattva má z toho, že ve všem, co dělá, nepoznává žádné já. Jak v sobě nepoznává žádné já, tak nepoznává v žádné já. Proto se může na jakoukoliv situaci a prospívat podle stavu vědomí těch bytostí, s kterými se nachází. Hm? No a tím pádem nachází v tom jednání velkou radost. No a má intuici o tom, co znamená sarvadána, co znamená dávání všeho. Vesantara Jataka, to je poslední z těch minulých životů Budhy, vysvětluje. Budha v předminulém životě, než se narodil v tušita, byl schopen dát všecko, protože ho bohové ho pokoušeli. No a protože toho byl schopen, tak se narodil v Tušita. Jakož to budoucí Budha, až bude dobrá příležitost, tak se jde. No a většina z nás, když jsme pokoušení bo Bohy, tak zklameme. Podle Nagarjuni v komentáři k Sutre Transcendentální modrosti v 25 tisíci verších, kterou, který přeložil Kumarajima. To je jedno z nejvíc studovaných spisů Madhyamika v Číně. V Tibetu to nemají. Některé věci Mají v Číně, v Tibetu nemají. Některé věci mají v Tibetu, v Číně nemají. Tohle je vzácná věc, co mají v Číně. Tam, tam jsou krásný příběh. A jeden z příběhů je příběh o Šáry Putrovi, generálovi darmi. Hm? Ty už to znáš, že? <laughs> Oko. Šáry hm? Putra to není náhoda, že se stal... Nejdůležitějším žákem Budhy, generál Darmi, nejmoudřejších žáků, že on praktikoval s Budhou v mnohých minulých životech. To jsou některé ty příběhy Džátak, minulých příběhů Budhy, Budhy jako Bodhisatvy. A v jednom životě, když obzvláště pilně praktikoval, tak Stejně jako v Budhu, přišli, přišel Indra. Hm? Velký bůh Indra z bohu z 30, skupin 32. A ten ho snažil se snažil vyzkoušet. No a tak bohové můžou měnit formy, jak chtějí. Hm? Tak přišel v v podobě starého brahmana, starého kněze. Brahmana bychom neměli překládat jako kněz, to je něco brahmana, ale brahmana, co se dá. Dělat. A brahmana to je nejvyšší kasta, který předávají vzdělanost, čili učenci. No a on přišel jako starý, chudý učenec v Hadre. Hm? No a e, povídá ty e, Asketo, dejme... Šariputra byl Asketa, dejme oko. Šariputra no si to rozmyslí. Já jsem bral s buddhou sliby bodisatvu. když mě někdo požádá oko, můj učitel buddha oko dal, proč bych to nedal? No a tak si vyloupl pravý oko a podal ho ve velké bolesti a podal ho tomu, tomu brahmanovi, ten si na to podíval, plivnul na to, Fůj, já nechtěl to pravý vloko, já chtěl to levý. Ahoj. A šári to si říkal, to nemá vůbec cenu. Ty, my, ty bytosti tady v tomto světě eh, jsou tak neracionální a tak eh, krutí, že radši skončím s tímhle světem a stanu se arahatem. A změnil svoji motivaci, no ale protože měl ty tolik páramí, tak se stal tím nejdůležitějším žákem buddhy. To je příběh, který najdu Nagarjuna. To je. To jsem to odhodil do kroví. Tak tak ho bohové zkoušeli, že se snažil nás bohové nepokoušit, ne, ne protože my se moc nesnažíme, no tak možná v příštích životech to byl lepší. Hm? No a tak... E No a ten, tím vlastně, že mu vysvětlí tu praxi dávání všeho, aby vyhověl bytostem, hm? tak mu též vyjeví, jak v jednom momentě, hm? se vyjeví tím dáváním, se vyjeví všechny ty světy budhu, protože to jsou světy dávání bez jáství. No a povídá mu zase kamaráde, co já vím, co já vím o těch všech cnostech který vedou k vševědomosti ve všech aspektech. Didál, nemeškaj a posílá ho k tomu to zase Kumára, to je mladík. Ten Bikšu ho posílá k mladíkovi, který se jmenuje Dzdzai-Džu. je svoboda a Džu je mistr. Mistr svobody. Jo? Taky dobré jméno. Hm? Tak ten eh, pěkný pohled ho posílá k mistrovi svobody. Hm? A mistr svobody ho učí vlastně praxi správné disciplíny, správné vinaji, to je druhé stádium bodhisattva. A druhá dokonalost, první dokonalost je dávání, druhá dokonalost je síla, vymala síla. Vymala šíla znamená čistá disciplína. Jestliže jsme schopni dát všechno, můžeme praktikovat čistou disciplínu. No a to čistou disciplínu si osvojí praxi v že nerozdělování mezi sebou a druhým. Prospívání jak sobě, tak i druhým správnou disciplínu. A tím, že vlastně ho učí tu čistou disciplínu, tím vlastně je schopen si podmanit zdroj. Co je zdroj světa? Chtivost. Podle buddhismu všechny darmy, všechny fenomény, všechny existence pochází z, z chtivosti. Chtivost není špatná věc, ale když ji zneužijeme, no tak nás usmrtí. <laughs> Když se ji naučíme správně používat, tak nás osvítí. A zdroj všeho dobrýho i všeho zlého je právě to prání. Čanda. Podle buddhismu, to je v teravádě, Čanda mulika sabéda má. Všechny fenomény mají svůj koren ve prání, v chtivosti. Když si nic nepřejeme, nic nevystoupí. Když si začneme prát, všechno vystupuje. Dobré věci, špatné věci, všechno vystupuje z prání. Na existence též vystupuje z pchání. No a učí ho, jak na základě ty čisté disciplíny pochopí, hm? prostředky k k abině, k tým nadpřirozeným sílám. Buda též dosáhl všebědoucnost pod stromem osvícení díky nadpřirozeným sílám, které mu umožnili aby viděl své nesčetné minulé životy a viděl, jak my bytosti podle našich, naší karmy my se vtělujeme do různých sfér existence, No a tím pádem tým, tu praxi držení čisté disciplíny vlastně je ne, mára se ho nemůže dotknout. No a to je, když se ho mára nemůže dotknout, to je ta nejvyšší disciplína. Hm? No a ta nejvyšší disciplína ta učí ten eh, techniku, která se jmenuje světlo moudrosti. A ten, eh, ten mladík dostal toto světlo moudrosti od nikoho jiného, než od manžušry samotného. Hm? Od Bodhisattva moudrosti samotného. No a on má to světlo moudrosti, tak si podmanil všechny máry, podmanil si zdroj eh, tedy Prání, prání ve smyslu prání toho, co podmanil si to, co neprospívá jemu a co neprospívá toste, to si podmanil. No a co povídá zase kamaráde, co já vím o všech cnostech bodhisatvů. Já jenom znám tu techniku, co jsem dostal od Manžušriho světlo moudrosti, který přináší tu nejvyšší disciplínu, díky které se nás Mára nemůže dotknout a může nám sloužit nakonec. Hm? Budha tež, Mára se ho nemůže dotknout a stane se jeho kamarádem a ochránce darmi. Hm? Čím víc már si podmaníme, tím víc ochránců darmi máme. Hm? To je důležité. A to je na základě té čisté disciplíny. Když nemáme čistou disciplínu, no tak nás mára může sežrat. No ale teď žádný mára už Sudánu nesežere. No a tak může skutečně vstoupit do. A sjednotit se se svého dáma dátu. Hm? No a to je všecko, co on zná. Chudák. <laughs> a tak jdi dál na jich a dozvíš se víc. A posílá ho k upásaka, hm? k lajkovi, který se jmenuje Santóša. Santóša to znamená, že je ve stavu spokojenosti. On tam sedí ve stavu spokojenosti. Proč sedí ve stavu spokojenosti? Protože si osvojil kšanty paramí. Jestliže si osvojíme dávání, můžeme si osvojit čistou disciplínu. Když si osvojíme čistou disciplínu, můžeme si osvojit dokonalost v čem? Kšánty, tolerance, snášenlivost, hm? snášenlivost je možná lepší než tolerance. Hm? Když jsme ve snášenlivosti, no tak jsme ve stavu spokojenosti. Jelikož nemáme snášenlivost, tak sobě máme zlobu. Hm? Když sobě máme zlobu, no... I když se snažíme o čistou disciplínu, nikdy v ní nevydrží. Je to tak? No a ten... U pásaka asi má vyvalený pupík jako... Maitreya. V Číně reprezentuju Maitreya jako tlustěcha s vyvaleným pupíkem který tam sedí na tržišti a hraje si s dětmi a chechtá se veselé. <laughs> no a tak ten upásaka, ten laik santosha musí být něco podobného a ten Maitreya, stejně tak jako tenhle pásaka Santoša ten praktikuje snášenlivost. Občas na něj někdo flusne a on se na něj usmije. <laughs> No a ten, jelikož má tu snášenlivost, tak bydlí v rozsáhlém paláci. To je samozřejmě palácnosti, palác moudrosti. A ten palác ty moudrosti, snášenlivosti uvidíme ten, kdo má malé srdce, ten, kdo je malý nástroj moudrosti, ten nikdo neuvidí. No ale teď náš Sudána to vidí očima bodhisatvy a právě proto může přijmout jeho učení, které se nazývá Vutin Fūtë, to znamená metoda osvobození, Nevyčerpatelný, no, nevyčerpatelnými ornamenticnosti. A ty nevyčerpatelné ornamenticnosti, to je právě staznášenlivost, hm? která nás uvádí do ohromných paláců moudrosti, hm? který nevidí ten, který má malé srdce. Má, má Limitované smysly. Jenom ten, který má dobře vycvičené smysly, protože praktikoval tu čistou disciplínu, praktikoval dávání, no tak vidí tyhle ty ornamenty, paláce, snášenlivosti. Hm? No a protože má tu páramí tu dokonalost snášenlivosti, díky tomu on může vytvorit cokoliv si bytosti prejí. Čili může vlastně tu zlobu bytostí prevrátit v frátelství, tu jeho snášenlivosti. Stejně tak Buddha si podmanuje všechny ty různý a stanou se vlastně ochránci darmi. Hm? No a protože ta snášenlivost je zase spojená s, s nevinností, hm? můžeme se zdokonalit v nevinnosti jedině, když se zdokonalíme ve snášenlivosti, hm? tak je on je obklopen eh, deseti tisíci, hm? to už není špatný číslo, deseti tisíci eh, mladík, eh, mladíky a určitě to je s mladými děvčaty. <laughs> který mu darují různé věci, hm? no a který ho občerstvuje, no a on tam sedí asi s vybaleným pupíkem <hý> ve stavu spokojenosti. Hm? No, a povídám mu kamaráde, co já vím o, o tě, nes, těch nekonečných cnostech Já jenom znám tuto techniku toho, těch nekonečných ornamentů, zásluh díky snášenlivosti, díky perfekci ve snášenlivosti. Jestli chceš poznat víc, dědál na jich a tam. Určitě něco najdeš lepšího, než já ti učím. No a tím skončíme to tady, jsme u třetí párami třetí dokonalosti, který si teď náš Sudána přivlastňuje, dokonalost dávání, dokonalost čisté disciplíně a dokonalost ve snášenlivosti. A no, jelikož má tyto dokonalosti, může se zdokonalit ve správném úsilí. Po snášenlivosti, aby jsme měli správné úsilí, musíme získat snášenlivost. Ve snášenlivosti nikdy správné úsilí se nestane dokonalostí. Protože máme Něco z dokonalosti snášenlivosti můžeme praktikovat dokonalost správného úsilí. No a to se učí u dalšího učitele, který se mu vyjeví ve jaké formě. To je taky zajímavá forma. Děkujeme. upasaka, který se jmenuje Zářící moudrost. A díky jeho učení on se může dostat do stavu nepodmaněného nebo nepodmanitelného prospívání bytostem. Protože má správné úsilí. Čili žádné překážky ho nezastaví v správném činění v prospívání sobě a prospívání všem bytostem. Ale O tom všem si popovídáme zítra, po dnešek by to stačilo. Hm? Tak dobrý. Tak to máme cestu nalinkovanou. Co mi líbe o všech cnostech a budhu. No ale máme to nalinkovaný, tak můžeme jít dál. Je to tak? No. Mám to sa No, teď je čas na, na diskuzi. A jaký mať postoj člověk, když je stále v té fáze toho něčistého jednání, když má třeba takovou prácu, že pomáhá je to taková zpomáhající profesie. Vlastně... Tak musíme víc studovat, musíme víc meditovat, musíme víc navštěvovat ty. Tí znešené přátelé, být v jejich přítomnosti. Hm? No a věci se začnou vyjasňovat. Mm. A to dobré dobrý úsilí, které jsme do toho dali, jim, to se nikdy nestratí. Bylo by lepší to na nějakou tu fázi cesty přestat prestať dobiť, a se na. Na ten výcvik a povedzme, robit nějakou práci, která je taká prostě jednodušší, nějaká manuálná, Prostě, že když mě musí stále řešit, že ti dobré, ale mě dobré, a <laughs> říkají, že kdy... hmm. či neškodí, alebo škodí, To ti nikdo nemůže říct takhle, že to nalinkuješ takhle hmm. nebo takhle, protože tím, že něco děláš, se učíš. Že? Hmm. To je cesta bolisat když nic neděláš, tak se učit nepůjdeš. Mm. a je ten, který se učí ze vše, z, z dobrých věcí, ze špatných věcí. Hm? Z každého, koho potká, on se snaží něco z toho setkání naučit. No a tak i se nevyhýbá situacím nepříjemným, ale snaží se z nich učit. No, Ale tím, že se něco naučil, tak pak má tu moudrost, že se těm nepříjemným situacím může e, pohodlně vyhnout. Když tu moudrost nemáme, tak se jim pohodlně nevyhneme. No a z toho pochází ty věci, co říkáš. Čili musíme mít tu moudrost. Jít do těch nepohodlných situací, ale nezůstává do nich. Jakmile v nich zůstáváš, no tak to je problém. Ale když do nich jdeš, ale nezůstáváš, no tak se z nich můžeš učit dobré věci. Vidíme to stejně? A jako pracujete, uh, z, m, vlastně mám sebe taky problém, že se že bojím robit chyby. Stále, stále mám pocit, že to je také někdy až paralyzující, že... Tak to je... Ta moudrost ještě no tak se učíme. No. Až to světlo moudrosti bude jasnější, no, tak tyhle ty problémy půjdou do pozadí. A proto je dobré mít intenzivní praktiku a intenzivní praktika to nic nemůže vynahradit. Z toho přichází ta vnitřní jistota. že Z jakýkoliv situace my se můžeme něco učit. Všichni děláme chyby, ale bodhisattva je ten, který se z těch chyb učí dobré věci. I ty některé seriózní chyby On se z nich naučí dobré věci. Proč? Protože vidí očima moudrosti. Oči moudrosti, všechno, co se stane, se stane na základě důvodu a příčiny. Ty špatné věci se stanou na základě důvodu a příčiny. Dobrý věci se stanou na, za důvodu a příčin. No a tak se učí ze špatných věcí, špatných situací a učí se i z dobrých situací. Protože to jsou jenom ty, vystanou z důvodu a příčin. A ty důvody a příčiny, to je ta objektivita. Důvody a příčiny neznají ne já. My na ty důvody a příčiny to já nadsazujeme. Hm? A jelikož to děláme, no tak zůstáváme v těch problémech. Když to neděláme, máme problémy, ale nezůstáváme v nich. A učíme se z nich. Hm? To je výhoda toho budistického přístupu. Já je náš sen. Hm? To je to světlo moudrosti. I dobrý já je náš sen, i špatný já je náš sen. Hm? Vidíme to stejně? <laughs> tak do to ještě vidí nějak? tam se na tu čistou disciplínu. Můžete se tomu vrátit, tam se jde dál o motivaci. Čistá disciplína to je to dlouhý pármi. Síla. A co dělá sílu čistou? Hm? Musíme se zeptat. Moudrost. Jedině moudrost dělá sílu čistou. Pořádně nečistota z hlediska buddhismu pochází z nevědomí. Hm? Čistota pochází z opaku nevědomí. Co je opak nevědomí? Moudrost. No a jak se ta moudrost věvuje? Tím, že chceme víc než si přivlastňovat, my chceme dávat. Tím pádem se otevírám. Jelikož jsme otevření, tak můžeme mít intuici k Čisté disciplíny. Když nejsme otevření, tak budeme jak mudžahy. Je to tak? Budeme mít disciplínu podle Koránu, budeme chtít, aby všichni taky podle toho, protože je to tak napsané, protože to říká Mohamed, tak musíme. Taky tak činit a celý svět tak musel činit, protože to říká Mohamed. Hm? No a kde je moudrost? Tak ta čistá disciplína je na základě moudrosti. A ta moudrost je, že jsme schopni dávat zapomínáním na sebe. To není lehká věc. My dáváme, protože chceme něco získat. Hm? Ať už je to nebíčko, <laughs> hm? nebo něco dosáhneme, dosáhnout. Ale to skutečné dávání, to je nala, naladění, hm? jak říká Deva vlastně. Je naladění na stav věcí. Ta realita dává a nechce nic zpět. Na to potřebujeme mít moudrost. Když nemáme moudrost, tak vždycky dáváním my požadujeme něco zpět. No a tak to dávání nevede k čisté disciplíně. Protože chceme něco urovat pro sebe. No a tak nemáme snášenlivost. Hm? Dává to smysl? že se to No a protože nemáme snášenlivost, on tak my máme úsilí, ale není to správný úsilí. No a to jsme jak mujahíni. Všechny nakonec porazíme, aby jsme jim vnutili svůj a no, To není snášené. No a tak nebudeme jako ten upásaka tam zvod s popíkem <laughs> sedět upásaka spokojenost. Počt spokojenost s Žádná zloba. A to nemáme žádnou zlobu, protože máme čistou disciplínu. Dává to smysl? No, no oni to ty učitelé měli mají dobře promyšlení. Máte, můžeme se aspitat, či tohle doznašanlivost? Co? Či tuto znaš musíme pestovať do extrému, dajme tomu aj e, v manželstve. <laughs> <Dobrá>. <laughs> Začínáme s málém a končíme s velkým. <laughs> Malá snášenlivost je, je, je, pro malé srdce už je velká snášenlivost. Velká snášenlivost, velká snášenlivost pro velké srdce furt nestačí. Hm? Je to tak? Všechno je relativní. Malá snášenlivost už je hromná snášenlivost. V našich podmínkách malá snášenlivost, to už je něco. No někde, jako dávání. Hm? Dáme 5 eur, no to už je velký dávání. Někde musíme začít, dáváme. Eh, Někoho pozve na obě, to už je velký dávání. Nevím hm? si to provolit, co hovoríte. No tak no, myslíme trochu, ne? <laughs> <laughs> Prosím, moc hověvá. <hověvanost. laughs> Pro malýho člověka malý je velký, pro velkýho člověka velký nestačí. Je to tak? A ten velký člověk se jmenuje Mahatma. Hm? Pro Mahatmu velký dávání nestačí. Pro nás malý dávání už je velký dávání. Když někoho pozvu na oběd, no, no, tak to už je něco. <laughs> hmm? Já mám takovou otázku k tomu dávání, že když si to někdo neváží, alebo to ještě nepodaří užívá. To je právě ta moudrost, co je třeba. Bez moudrosti halt, žádný dávání nemůže mít eh, ten přínos. Hm? Ty dáváš, dáš vožralovi 10 euro, ten se vožrá ještě víc. Tak <těk> to, to, to dávání mu nepomůže. No, teda, pokud tam přijde jak říkala, jim ta snášenlivost vůči která vlastně tak to snášenlivost, znamená. ona ji musí snášet protože to je její manžel hm? je, <laughs> tak začínáme malou No a nakonec se dopracujeme nějakým způsobem k větší snášenlivosti a co když mu tím neprospíváme? Není možné, když máme moudrou snášenlivost, aby jsme neprospívali. Snášenlivost potřebuje moudrost. Jinak to není páramí, jinak to není dokonalost. A právě proto ten náš hrdina Sudána musel prebývat tak dlouho v transcendentální moudrosti, dostat se do lůna transcendentální moudrosti, naučit se přebývat v luně transcendentální moudrosti, pak víde z lůna transcendentální moudrosti, dostane iniciaci, no pak se může učit ty cnosti na základě moudrosti. My děláme cnosti, ale děláme to bez moudrosti. No a tak v nich nenacházíme to potěšení. Hm? Jedině cnosti který děláme na základě moudrosti, přináší to potěšení. To je třeba vidět. Hm? Ta největší cnost veškeré skutečné cnosti pochází z moudrosti. My chceme dělat cnosti, ale pokud nemáme moudrost, nebudou mít dopad. My se snažíme, ale nemá to dopad. Proč? Nemáme moudrost. Hm? Až když máme moudrost, tak malá cnost bude mít velký dopad. Když nemáme moudrost i velká ctnost, my rozdáme všecko možné, ale nebude to mít žádný dopad. protože nemáme tu moudrost. V jakých Podmínkách to rozdat, kdy to rozdat, kdy to má ten dopad. Je to tak? No a když to rozumíme, kdy to rozdat a jak to rozdat a s jakou motivací to rozdat, no tak to může mít velký dopad. Stejně tak snášenlivost, to je stejný. My můžeme být snášenliví, protože nám nic jiného nezbývá. <hým> jinak to bude rozvod, jo. Tak to je taky snášenlivost. No, ale to není moudrá snášenlivost. Hm? Je to tak? Mm -hmm. Hmm? A je to ještě ze včera, jestli byste ještě jednou mohl uh, zmínit ty sliby bodhisatví. To jsme teď... Ale ona myslela ty čtyři. Ty čtyři. Čtyři základní, hmm. jo? Aha. Chceš to v činštině nebo v činštině? <laughs> v <činštíně komučný. laughs> když se staneš měžkou v čínský tradici, tak to musíš opakovat před každým jídlem mm -hmm. a před mm, každý půdžet, sliby jsou, mm -hmm. a stále by jsi měli jako mantru je opakovat, aby to bylo vlastně součástí tebe. Mm -hmm. Tak první je, že slibuji že osvobodím neboli prevedu na druhou stranu hm? bytosti bez hranic. Hm? Jak je to možné? I Buddha neprevedl všechny bytosti na druhou stranu. Hm? Musím najít to, co je schopný převést všechny bytosti na druhou stranu. A to je ta transcendentální vůdost. Žádný Buddha to nedokáže. Transcendentální moudrost to dokáže. Hm? Že musím úplně, že Nauvutin, jen je, slibují, hm? že nevyčerpatelné hm? zašpinění vědomí se zbavím. Zbavím všech bytostí. Ještě raz mám slibuji, že... Že se zbavím, hm? nebo že doslova v odřežu odrežu, nebo že... Odseknu. Odseknu. Hm? Nevyčerpatelné vášně, nebo ne. zašpinění mysle, kléša. Kleša znamená to, co kliš v sánskej, co nám, co nás uvádí do, do nepohody. Čili hm, slibuji, že převedu na druhou stranu bytosti bez konce, slibuji, že odřežu, nebo jak se to líkala, odseknu nevyčerpatelné kléšas, nevyčerpatelné vášně, nevyčerpatelné zašpinění vědomí, znamená nejen svoje, ale i bytostí. Fámen Uliang Shien šie. slibuji, že se naučím všechny metódy darmi bezmezné. Slibuji, že dosáhnu ten nejvyšší stav osvícení. Stav budy. Kdo to dosáhne? Individu to nikdy dosáhnout to může. Hm? Ale to moudrost je všechno možné. Protože v ní se nachází ty nekonečné paláce z drahokamů ty čisté země. Praxe body není nic jiného než vytváření těch čistých zemí. Ty čisté země to jsou země moudrosti. Proto tady ten spis nemluví o ničem jiným, než o těch palácích hm, z drahokamů a ze zlata, do kterých ty různý Kaliána Mitra, ty vznešení prátelého, uvádí hm, všemi možnými způsoby. Děkuji. Já jsem tady úplný nováček a je jedno, jestli dneska nebo zítra nebo kdykoliv nějaké instrukce k osobní praxu nebo jakýkoliv doporučení, spíš jako... Ty jsi nemeditovala nikdy? Uh, no, yoga meditace? No, atmavichara jsem udělala určitou um... formu. taky má své dobré stránky? No ale v buddhismu my nevěříme v žádný atma. Hm? No tak co do čeho můžeš třeba ty atma vyčáru, to je ta šamata. Já hlavně učím šamatu, protože z hlediska praxe bodhisatovy, to je strašně důležitý aspekt. A když máš šamatu, můžeš si dovolit studovat všecko možné to je přístup, k Tantre, to je přístup k Zenu, to je přístup k vypasení. Když nemáš sama to, tak vlastně, jako bys rezala tupým nožem. Tak potřebuješ mnoho, mnoho energie a nakonec to nebude vypadat hezky, když to děláš tupým nožem, když režeš cokoliv zeleninu nebo co tupým nožem nebude to vypadat hezky užožovaný je to tak. No šamata je jako ostrý nůž, který okamžitě udělá jasnost. Proto manželši drží ten meč. No, tak není špatný se naučit šamatu. A jednou, když zvládneš ty základy samaty, to prohloubení mysli, tak no to můžeš použít na cokoliv, na jógu, na atmavičáru, na Ráma na seděl v samádi. To je, no, protože zvládneš samatu. No a teď ten. Učitel Biku Body, mého přítele Meta Gháry, který žil 104 let, byl známý učitel na šeglance. ten byl v Indii a navštívil toho eh, Maharishi, jo, někdy v 30. letech. No a eh, pak se ho. Ptali ten Maharishi, jestli s ním mluvil, ale já jsem s ním byl, tam jsem seděl u ně, a on stále byl prohlouben v arupa Diana. Arupa Diana to je prohloubení mysli v bezforebné objekty. On vůbec žádný bezforebný objekty nemeditoval, No ale on, stejně jak jsme, abys viděla nenávratnost, musíš sám být nenávratný. Protože on znal ty, medita ty buddhistické meditace, no tak, tak on vidí všechny, v tomhletom, pritom Rámana Mahariši nikdy Arūpa Dhyány nepraktikoval, ale pro něj je to jasný, že v Arūpa Každý si to vysvětlí podle toho, co zná. My jenom vidíme to, co známe. To, co neznáme, my nevidíme. A když to neznáme, tak si to vysvětlíme podle toho, co známe. No, tak je důležitý právě mít tu šamatu, je dobrý základ. No a to, ta ostrost mysli, jedno mysli, to ti umožní poznat různý stavy. I když to špatně pojmenuješ, je to také poznat. Proč? Protože ty Hluboké stavy jsou stavy šamaty, jsou stavy No a pak je můžeme použít k vypasaně, k správnému rozlišení. No a můžeš je použít taky k správnému rozlišení v tom smyslu, co se teďka učíme. Správné rozlišení nerozlišovat nic tak je možný. My jenom známe to, co známe, když znáš něco z toho správného rozlišování, nerozlišování, nic, no tak to je to nejlepší rozlišování. Rozlišování jako nerozlišování. Hm? No a ta atma, vyčára, to je něco podobného jako rozlišování v nerozlišování. To je hodně podobné. No, ale ten, kdo to nepraktikoval, nějakou jinou disciplínu, třeba ty Mahajánové meditace, no, tak to nemůže pochopit. To jedně pochopí v tom rámci toho, co on zná. No, tak to je pro něj ta eh, no, to zná, to je familiární. No, a Rámana Mahariši asi nikdy ho žádný Arupadhyána neslyšel. Ale pro toho, kdo to, nepraktikovali, to a je to a zase správné rozlišení v té váduj tradici je jenom na základě toho rozlišující mysli, která vidí ty vlastní charakter těch fenoménů zkušenosti a jejich společný charakter tu nestálost a utrpení nestálosti. To dává smysl. No ten, kdo nevidí nic, to taky dává mysl. V tom nevidění nic, žádný utrpení nevystává, nemůže být žádný konec utrpení. Můžeme recitovat sůtr, <laughs> srdce. To taky dává smysl. A přitom oba dva jsou, jsou založené na stejných premisích. To je budismus, Závislé vznikání. Co je závislé vznikání, to, co nikdy nevzniká a nezaniká. Prázdnota. Tak můžeš dojít k úplně k odlišnému vidění. No, všecko vlastně vysvětluje stejnou věc. Mirá transcendentální moudnost. Jenomže ten ji použije takhle, ten ji použije zase jinak, podle toho, jaký, jakou máme motivaci, podle toho použijeme ty principy. Je to tak? Právě proto, ta motivace je to nejdůležitější. Když máme správnou motivaci, naladíme se správným způsobem a nemáme problémy. Když nemáme správnou motivaci, no tak se snažíme a máme furt problém. Hm? je to tak